Труп. Так, ну тоді все. Я змушений був погодитися. Щось було не в порядку з пам'яттю Зари. Гоган видав свою першу конструктивну пропозицію. Знайди дружину. Вона найближча родичка. Вона також повинна буде впізнати його. Я абсолютно не горів бажанням знову відвідувати Морг. Але він мав рацію. Я за допомогою звичайної процедури знайшов Фелісіті Сомс у списку виборців. Це була невисока, втомлена на вигляд жінка за 50, яка жила сама у половинці будиночка в передмістях Солсбері і працювала державною службовкою. Вона зовсім не була схожа на мстиве чудовисько, описана Зарою. «Я не хочу більше мати з ним справу». Сказала вона з самого початку. Ми роз'їхалися. Але ж ви не розлучені? Ще ні. Тоді ви все ще найближча родичка. Вдруге за цей ранок я стояв осторонь, у той час як санітар проводив необхідні формальності. Фелісіті підтвердила, що це тіло було і чоловіком. Бурхливий секс зараз з Джеком огоранку понеділка починав здаватися фантазією але я не міг забути блиску її очей коли вона про це говорила "гараз, синку", сказав Джонні Гоган, коли я поділився з ним своїми млявими сумнівами. Існує остання перевірка, яку ти можеш зробити. Ростоно другий. Я не збираюся там бути присутнім, відверто кажучи. Ця справа більше не котирується, Все лише старий грабіжник, який упав замертво. Мої коліна затремтіли. Ви хочете, щоб я... Він посміхнувся. Усе колись трапляється вперше, поснідай раніше, але все одно я б на твоєму місці не переїдав. Я впевнений, що це тіло Джека Сомса, сказав я. Мені нема потреби для цього туди їхати. Але доведеться, хлопче. Ти представлятимеш мене. Так. І простеж, щоб вони зняли відбитки пальців. Мої руки тремтіли, коли я підносив філіжанку чаю до губ в офісі моргу. І це було ще до. Таким чином ви представляєте поліцію. Доктор Легет, патолог. І з сумнівом подивився на мене. Я кивнув. Це був неповний розтин трупа. Людина померла. Не внаслідок злочину. І в самій смерті нічого підозрілого не було. Тому замість старших детективів, цивільних слідчих, судово-медичних експертів і фотографів законність і правопорядок були представлені тільки мною. «Добре влаштувалися. Я повинен привезти назад відбитки пальців». «Жодних проблем», – сказав доктор Легет. «Всього і почнемо. Можете допомогти Норману, якщо хочете?» «Норман був його помічником. Я краще залишуся подалі». «Зрозуміло. Ну що, приступаємо?» Поки помічник знімав відбитки пальців, я зосередив пильний погляд на протилежній стінці. Норман приніс мені готові відбитки і сказав, що я можу підійти ближче. Я кивнув і залишився там, де стояв. Вони ще тільки досліджували тіло на зовнішні ознаки, а я вже відчував себе недобре. Я знайшов стілець. «Ви бачите звідти?» – запитав патолог. «Так, достатньо». Можете встати на стілець, якщо бажаєте. «Коронаротромбоз», – сказав доктор Легет, знімаючи нарешті гумові рукавички, тобто природні причини. Патолог посміхнувся цій фразі. «Будь-який чоловік середніх років, який здійснює напад на поштові відділення, повинен бути готовий до фатального викиду адреналіну і раптової смерті». Я б назвав це професійним ризиком. Деякі люди називають мене впертим і ще Я не заперечую. Саме ці якості потрібні в поліцейській роботі. Я відмовився підбити риску під цією справою. Усе перевірено, крім заяви Зари. Відбитки пальців, взяті під час розтину трупа, відповідали відбиткам, які були в нас зі справи Сомса в Національній службі ідентифікації. Його фотографія точно відповідала людині, яку опізнала дружина і подруга, і яку досліджував патологоанатом. Я спробував обговорити це зі своїм шефом, але Джоні був непохитний. Констеблю, не клей дурня. Сомс мертвий, ти був присутній на розтині трупа. Який ще доказ тобі потрібен? А якщо в нього був близнюк чи двійник, ми б про це знали. Оближ, хлопче. Зараз, можливо, і чарівна, але вона не надійний свідок. Знаю, це здається неможливим. Ну, тоді й оближ це. Я змушений був діяти без офіційної підтримки. Не стану набридати вам усіма теоріями які я вигадав і відкинув. Орешті-решт усе зводилося до того, чим можна вірити Зарі. І після багатьох годин роздумів над цією проблемою я вигадав спосіб перевірити її заяву. Вона стверджувала, що виходячи з дому, сом сказав, ніби піде на біржу праці, якби у них залишився запис про його відвідування. Після того, як він нібито помер, то правота зараз була б доведена. Я зателефонував на біржу і потрапив на доброзичливу жінку, яка взялася перевірити всі їхні записи про співбесіди в понеділок. Через годину вона перетелефонувала. Нічого, я стрімко йшов на дно, як титанік. Потім щось в моєму мозку клацнуло. Я запитав її, а у вас є камери відеоспостереження? Звісно, в офісі, так. Я поїхав туди і переглянув відеозаписи. Шефе, я хотів би, щоб ви на це поглянули. Що це? Я б сказав щось сенсаційне. Я запустив відео. У кімнаті були присутні також два сержанти з карної поліції. Які пам'ятали Сомса ще до в'язниці. На екрані змінювалися стомлюючі людські обличчя, які чекають своєї черги поговорити з працівниками біржі. Я натиснув прискорну перемотку, а потім знову відтворення. Дивіться, позаду сидінь. Невелика людина з прямим, відливаючим сріблом волоссям увійшла в зону огляду камери. І нерішуче зупинилася. Він втупився на один зі столів, де проводили співбесіду з молодою жінкою. Решта кімнати була схована. Він змістився ліворуч, потім праворуч, очевидно, щоб краще бачити те, що там відбувається. Я натиснув стоп-кадр і підніс до екрана фотографію Сомса. «Ну, то що, хлопці?» «Боже мій, це може бути він!» «Без питань», – сказав один із сержантів. «Обличчя, манера рухатися, все. А тепер подивіться на час. Цифри в нижньому правому куті екрана показували 10.32». «Чудовий жарт», – сказав Джоні. «Як тобі це вдалося?» «Я нічого не робив, усе чесно. А ну, запусти далі?» З побілілим обличчям і, бурмочучи під ніс щось нерозбірливе, мішев продовжував витріщатися на екран до тих пір, поки Сомс не повернувся і не вийшов із поля зору камери. Цей чоловік помер о 9.20. Всього не може бути. Але ж це так. Наступні півгодини ми обговорювали справу. Джоні Гоган, зневірившись зрозуміти неможливе, Будував теорію, що враховувала хибну ідентифікацію. Мовляв, зараз брехала, коли приїхала впізнати тіло. Сам стягнув їй в це, бачачи можливість померти і отримати нове ім'я. А можливо, і зробити пластичну операцію, перш ніж відновити свою злочинну кар'єру. А вона, тупа білявка, мимоволі видала його задом, коли я до неї приїхав. Це була дурнувата теорія, як Сомс зміг би переконати брати участь в обмані свою дружину Фелісіті, яка його посадила. І чому він був настільки дурний, щоб позувати перед камерами на біржі праці? У будь-якому разі, сказав шеф, коли від його теорії не залишили каменя на камені, «Ми не можемо марно витрачати на це час». Напад на поштове відділення – це злочин, спроба пограбування. Немає жодних сумнівів, що грабіжник помер від коронару тромбозу. Чи був він Джеком Сомсом, чи клятим Білом Сайксом. Справу закрито. Для мене ж ця справа все ще залишалася широко відкритою. Поки навколо велися суперечки, мій розум був зайнятий іншим питанням. Що взагалі Сомс робив на біржі праці? Він не проходив співбесіди, тому не отримував і допомоги. Коли решта покинула кімнату, я знову переглянув відео і зробив приголомшливе відкриття. Злочин мав місце, і він був набагато серйознішим, ніж невдалий напад. Сара не брехала мені, навіть не помилилася». Усе це здавалося неможливим, бо жоден із нас не побачив певного зв'язку. Я покинув будівлю. Я знайшов Фелісіті Сомс на її роботі за одним зі столиків офісу біржі праці. «Довелося побігати, поки до мене дійшло», – сказав їй. «Я був тут цього ранку, щоб переглянути відеосистеми безпеки, але не помітив вас». Ви розраховували мене тут знайти? Чесно кажучи, ні. Ви сказали, що є державною службовкою. Але я не пов'язав це із біржею. У вас, мабуть, був шок у мільйон вольт, коли ваш чоловік зайшов сюди в понеділок. Вона здригнулася від спогадів. Я була не просто налякана. Я була в жаху. Він стояв, витріщаючись на мене змушуючи мене просто помирати від страху. «У нас це є на стрічці. Я переглянув її п'ять разів, перш ніж розглядів вас за столом. Ми всі були так вражені, побачивши його живим, що не дивилися ні на кого більше. Він був тут не для співбесіди. Він зайшов, щоб подивитися на мене. Щоб повідомити, що він звільнився? «Так». Я жила в страху протягом усіх цих чотирьох років. Я його підставила, ви знаєте, мої свідчення. І ви цілковито самотні в цьому світі. Так. Ні, неправда, люба. У вас є старший брат. Ви зателефонували йому і обрушили на нього всі свої проблеми. Потім я поїхав до Моргу і попросив показати мені, «Тіло грабіжника поштового відділення!» «У мене склалося враження, що ви вже його цілком детально розглянули», сказав доктор Легет, посміхаючись. «Привезіть його, будь ласка!» Патолог зіткнув і звернувся до помічника. «Нормане, дістань номер сім покійного містера Сомса, адже так, я тихо сказав, Джек Сомс не грабував поштове відділення». «Доктор насторожився. Чому ви так вирішили? Але я все одно хотів би поглянути на його тіло». Легат обмінявся втомленим поглядом із Норманом, і той пішов до одного з холодильників і висунув ящик. Він був порожній. Легет класнув пальцями. «Ну, звісно ж, його відвезли. Звідси? Проблеми зберігання». Я попросив похоронну службу забрати його. Разом із справжнім грабіжником поштового відділення, як я розумію. Легат сказав, значить, ви знаєте більше за мене. Я так не думаю, докторе. Людина, яка грабувала поштове відділення, ймовірно померла від серцевого нападу, викликаного стресом. Як ви й припустили. «Яке полегшення!» – зеронію сказав Легет. Але він абсолютно не виглядав безтурботним, як йому б хотілося. Ви прибули на Файмленс і забрали його. Того ж дня Джек Сомс, нещодавно випущений із в'язниці, вирішив повідомити своїй дружині, що він на волі. Після пристрасного ранку в ліжко з подружкою він дістався до офісу Біржі Праці, де працювала Фелісіті. Вона прийшла в жах, чого він і домагався. Він хотів закрити чотирирічний рахунок. Коли він пішов, вона телефонувала вам. Мені? Чому мені? сказав Легід із нагарним здивуванням, яке абсолютно не могло мене обдурити. Тому що вона ваша сестра, докторе. Вона справді страждала від того, що донесла на чоловіка. Прокидалася ночами з криком, і все через те, що пішла йому наперекір. Ви розповіли нам про це після того, як інспектор Гоган дозволив собі образливе зауваження про завідувачку поштою. «Ідіот», – сказав легет, але це він говорив про себе. «Так». Це його зауваження обурило мене тоді. Я й забув. Так багато сталося з тих пір. І ви встановили зв'язок. Фактично, цим він зізнався в злочині. Торжествуючи, я постарався не видати своєї радості. Думаю, що ви побачили можливість і скористалися нею. Ви вже взяли в машину тіло грабіжника поштового відділення – Чоловіка середніх років із свійчим волоссям, трохи схожого на вашого зятя. Ніхто, здавалося, не знав, ким він був, тому вам він був просто посланий небом. У вас з'явився дивовижний шанс вбити сомса і припинити страждання вашої сестри так, щоб про це ніхто не дізнався. Ви анатом. Ви знаєте досить багато, щоб швидко вбити людину і без явних слідів. Можливо, ін'єкція. Думаю, ви вважали, що ваша сестра справді перебуває в небезпеці? Так і є. Можливо, повторив я. Тут не може бути жодного можливо. Він чекав її ззовні офісу. Він прийшов не для того, щоб закотити сцену. Він думав про насильство. Ви наблизилися до нього, запросили ваш автомобіль, вбили і привезли сюди. Ви обрали час, коли Нормана не було в морзі. Можливо, вночі, щоб покласти тіло в ящик, той ящик, де, ймовірно, лежав грабіжник банку. Ви перевісили бирку на нозі. Ви занадто багато дивитеся телевізор посміхнувся Легет. «Коли я приїхав сюди із Зарою, ви викотили сомса. Ви знали, що я, ймовірно, не стану занадто уважно вдивлятися в його обличчя, раз я так боявся мерців. Так чи інакше, я не розглянув справжнього грабіжника як слід. Це зробив ваш інспектор. Так, але сюди він делегував мене». Він погано знайомий із нашою дільницею. Він не знав Сомса, лише бачив фотографії. Тому, коли він подивився відео Служби безпеки з Офісу біржі праці, образ Сомса відбився в його пам'яті. У вас є Сомс на відео? Слава Богу. Як кивнув? Думаю, ваш захист добре це використає, обставини, що пом'якшують вину. Так це називається. а ага, з іншого боку, професійний злочин, сказав Легет. Доктори-вбивці зазвичай не отримують поблажливості від суддів. Ви провели трупа Сомса, винесли рішення, природно, що він помер від коронару тромбозу. І тому немає необхідності посилати жоден орган для судової експертизи. Але що ви планували зробити з іншим тілом, бідним дідусем, який впав замертво, коли завідувачка подивилася йому прямо в очі? Не проблема, сказав легат. Це клініка, і сюди привозять тіла для навчальних цілей. Ми тримаємо їх тут у морзі. Усі папери можна було б оформити. Цікаво, чи зможемо ми коли-небудь... «Виявити, ким він був, – сказав я, не уявляючи собі, що саме це стане моєю роботою на найближчі шість тижнів. Констебль, який розкриває неможливий злочин, не отримує багато подяки від свого начальника. Навпаки, у чому я і зміг переконатися. І я все ще чекаю просування по службі». Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.